Ana Carenina, Pista 15 Ana, trebuie să-ți vorbesc. Mie? Întrebă ea mirată. Se întoarse din dosul ușii și îl privi. Ce s-a întâmplat? Ce vrei să-mi spui? Adăugă ea așezându-se. Ei, să vorbim dacă trebuie numai decât, dar mai bine ne-am culcat. Ana spunea ce venea pe limbă. Și, ascultându-și cuvintele, se minuna de capacitatea sa de a minți. Cât de simple și de firești erau cuvintele, ce bine se prefăcea că pică de somn. Se simțea apărată de zarele de nepătruns ale minciunii. Parcă o putere nevăzută o ajuta și o susținea. Ana, trebuie să te pun în gardă, începu Alexei Alexandrovici. Să mă pui în gardă, în ce privință? Îl privea cu atâta simplitate și voioșie, încât cine n-ar fi cunoscut-o, cum o cunoștea bărbatul său, n-ar fi putut observa nimic nefiresc, nici în sunetul cuvintelor, nici în înțelesul lor. Dar Alexei Alexandrovici o cunoștea. Știa că atunci când el se culca cu cinci minute mai târziu, Ana băga de seamă și îl întreba de pricina întârzierii. Știa că ea îi împărtășea numai decât toate bucuriile, plăcerile și necazurile ei. Pentru el, faptul că astăzi Ana se prefăcea că nu observă starea lui de spirit și nu vrea să spună niciun cuvânt despre ea însăși, însemna foarte mult. Vedea că adâncul sufletului ei, deschis mai înainte pentru el, acum se închisese. bancă da, încă și mai mult, înțelesese după tonul ei că lucrul acesta nici nu o tulbura. Ana părea să-i spună. Da, s-a închis." Așa trebuie să fie și așa are să rămână. Încerca sentimentul unui om care, întorcându-se acasă, găsește ușa încuiată. Dar poate că mai găsesc cheia? Gândi el. Vreau să te pun în gardă, începui el din nou cu voce scăzută, spunându-ți că, din imprudență și din ușurință, ai putea da prileji să se vorbească în societate pe socoteala ta. Convorbirea ta prea însuflețită de astă seara cu contele Vronski, rostind numele răspicat, liniștit, cu pauze, a atras atenția asupra ta. Vorbea și se uita în ochii ei, care râdeau și erau atât de nepătrunși că îl îngrozeau și își dădea seama de zădărnicia cuvintelor sale fără rost. Așa faci totdeauna," îi răspunse Ana, ca și cum nu l-ar fi înțeles deloc prinzând însă într-adins din tot ce spusese el numai ultimele cuvinte. Ba, ești nemulțumit că mă plictisesc, dacă sunt veselă. Astăzi nu m-am plictisit. Te jignește asta?" Alexei Alexandrovici tresări și-și îndoi -și mâinile ca să-și trosnească degetele. Ah, te rog, nu-ți mai pocni degetele? Nu pot să sufăr asta?" Tu ești, Ana?" spuse încet Alexei Alexandrovici, făcând o sforțare și stăpânindu-și mâinile. Dar ce este?" întrebă ea cu un aer de sinceră și aproape comică mirare. Ce vrei de la mine?" Alexei Alexandrovici tăcu un timp și-și frecă fruntea și ochii. Își dădu seama că, în loc să facă ceea ce avusese de gând, adică să-și previne soția de greșeală în ochii lumii, se tulbura se fără voie de ceea ce se petrecea în conștiința ei și se lovea de un zid, poate imaginar. Uite ce aveam de gând să-ți spun, adăugă el rece și liniștit, și te rog să mă asculți. După cum știi, socot gelozia un sentiment jignitor și josnic. Niciodată n-am să mă las condus de un asemenea sentiment. Există însă anumite lege ale bunei cuvințe, care nu pot fi călcate fără să atragă sancțiuni. N-aș putea spune că am observat ceva, dar după impresia făcută asupra societății, am văzut că toată lumea a socotit că ai avut o purtare și o ținută, nu tocmai așa cum s-ar fi cuvenit. Nu mai înțeleg nimic, răspunse Ana ridicând din umeri. Lui nu-i pasă, se gândi ea, dar a observat lumea și asta îl îngrijorează. Alexei Alexandrovici, nu te simți bine?" Adăugă ea, ridicându-se și vrând să iasă pe ușă. Dar bărbatul său făcu o mișcare înainte, dorind parcă să o oprească. Alexei Alexandrovici avea obrazul urât și ursuz, cum nu îl mai văzuse Ana până atunci. Ea se opări și, plecându-și puțin capul într-o parte, început să-și scoată cu degetele îndemânatice acele din păr. Bine, te ascult!" Rostia calm și ironic. Te ascult cu interes. Aș vrea să înțeleg și eu despre ce-i vorba." Ana vorbea și se mira de tonul său firesc, liniștit și sigur, ca și de cuvintele pe care le alegea. N-am dreptul să intru în toate amănuntele sentimentelor tale și să o de altfel acest lucru inutil și chiar vătămător," urma Alexei Alexandrovici, răscolindu-ne sufletul. Descoperim adesea lucruri care ar fi rămas acolo neștiute. Sentimentele aparțin conștiinței tale, dar față de tine, față de mine și înaintea lui Dumnezeu, sunt dator să-ți arăt îndatoririle pe care le ai. Viețile noastre sunt legate nu de oameni, ci de Dumnezeu. Numai o crimă ar putea rupe aceste legături, dar o asemenea crimă atrage după ea o pedeapsă grea. Nu înțeleg nimic. Și, doamne, cât mi-e de somn, din păcate!" Spuse Ana, trecându-și repede mâna prin păr în căutarea celor rămase. Ana, pentru numele lui Dumnezeu nu vorbi așa!" zise el blând. Poate că mă înșel, dar crede-mă că ceea ce-ți spun ne privește deopotrivă pe amândoi. Sunt bărbatul tău și te iubesc." O clipă își lăsă capul în jos iar scânteia de ironie i se stinse din privire. Cuvintele, te iubesc, o revoltare. Ana se gândi. Mă iubește? Dar poate el oare să iubească? Dacă n-ar fi auzit că există dragoste, n-ar fi întrebuințat niciodată acest cuvânt. El nici nu știe ce-i dragostea. Alexei Alexandrovici, credem că nu te înțeleg, spune mai limpede ce ți se pare. Stai puțin, lasă-mă să-i sprăvesc." Te iubesc, dar nu vorbesc de mine. Principalii interesați în această chestiune sunt fiul nostru și cu tine. Cuvintele mele, repet, poate să părea cu totul de prisos și ne la locul lor. Poate sunt întemeiate pe o eroare a mea. În cazul acesta, te rog să mă ierți. Dar dacă tu singură simți că au un temei cât de mic, te rog să te gândești și dacă te îndeamnă inima, turisește te mie. Fără să-și dea seama, Alexei Alexandrovici vorbise cu totul altceva decât ceea ce pregătise. N-am nimic să-ți spun. Afară de asta, zise deodată repede Ana, stăpându-și cu greu un zâmbet, e timpul să ne culcăm. Alexei Alexandrovici oftă și se îndreptă spre o de culcare, fără să mai adauge un cuvânt. Când Ana intră în dormitor, Alexei Alexandrovici era culcat. Avea buzele strânse cu severitate și nu și întoase ochii către ea. Ana se culcă în patul ei. Aștepta din clipă în clipă ca soțul său să înceapă iarăși vorba. Se temea și totodată dorea acest lucru. Dar el tăcea. Ea așteptă mult timp, nemişcată și în cele din urmă îl uită chiar. Se gândea la celălalt... Îl vedea și simțea cum gândul acesta îi umplea inima de o tulburare și de o bucurie plină de păcat, când deodată auzi niște sfărăituri liniștite și regulate. La început, Alexei Alexandrovici parcă se sperie de propriile lui sfărăituri și se opri, dar după ce resuflă de două ori, început să sfărăie din nou într-un ritm liniștit. Acum e târziu, prea târziu, șoptiana zâmbind. Rămase mult timp nemișcată cu ochii deschiși și -i părea că îi simte lucind în întuneric. Capitolul 10 Din seara aceea, pentru Alexei Alexandrovici și pentru soția sa, începu o altă viață. Nu se petrecu nimic deosebit. Ana frecventa ca de obicei în alta societate. O vizitea mai ales pe prințesa Betsy și se întâlnea peste tot cu Vronski care nu știa, dar nu putea face nimic. Încercărilor sale de a provoca o explicație, Ana le opunea un zid gros de veselă nedumerire. Privită din afară, situația era aceeași, dar raporturile intime dintre soți se schimbaseră cu desăvârșire. Alexei Alexandrovici, un om atât de tare în viața publică, se simțea fără nicio putere în acest domeniu. Aștepta ca un taur cu capul plecat, fără murmur, lovitura toporului pe care îl simțea ridicat asupra ei. Ori de câte ori încerca să se gândească la acest lucru, Alexei Alexandrovici își spunea că trebuie să mai încerce dată, că ar mai fi speranțe să o salveze prin bunătate și duioșie, să o convingă, să o facă a se dezmetici și se pregătea zilnic să-i vorbească. Dar de câte ori încerca să o facă, simțea că duhul răului și al minciunii care o stăpânea pe ea, punea stăpânire și pe dânsul, și spunea altceva și pe alt ton decât ar fi vrut. Se exprima fără să vrea, în felul său obișnuit, ironizând parcă pe cineva care ar fi vorbit în acest fel. Dar cu un asemenea ton, el nu-i putea spune a Anei ceea ce trebuia. Capitolul 11 Ceea ce fusese pentru Vronski, aproape timp de un an, singura dorință a vieții sale, Înlocuindu-i toate dorințele de mai înainte, ceea ce pentru Ana fusese un vis de fericire de neatins, cumplit și cu atât mai fermecător, se împlinise. Palind, cu buza de jos tremurând, Vronski stătea în picioare, a plecat deasupra Anei și o implora să se liniștească, neștiind singur cum și de ce. Ana, Ana!" rostea el cu glas tremurător. Ana!" pentru numele lui Dumnezeu. Dar cu cât vorbea mai tare, cu atât Ana își lăsa mai jos capul, o dinioară atât de mândru și vesel, acum copleșit de rușine. Trucul a plecat, îl uneca de pe divanul pe care ședea și s-ar fi rostogorit la picioarele lui pe dușunea, ar fi căzut pe covor dacă n-ar fi ținut-o el. Doamne, iartă-mă! Spuse Ana cu tremurată de plâns, strângându-i mâinile la pieptul ei. Se simțea atât de vinovată și de nelegiuită, încât nu-i mai rămânea decât să se umilească și să ceară iertare. Cum nu mai avea pe nimeni în lume afară de el, lui îi cerea iertare. Privindu-l, Anaș simțea în tot trupul înjosirea și nu putea spune alt cuvânt. Iar Vronski simțea ceea ce trebuie să simtă un ucigaș când privește trupul căruia i-a luat viața. Acest trup jertfit era dragostea lor, primul anotimp al dragostei lor. Era ceva cumplit și respingător în amintirea faptei plătite cu înfiorătorul preț al rușinii. Rușinea care copleșa pe Ana în fața de căderii ei morale, îl cuprinse și pe dânsul. Dar cu toată groaza făptașului înaintea trupului ucis, el trebuia totuși să taie leșul în bucăți, să-l ascundă și să tragă folos din cele dobândite prin crimă. Și ca ucigașul cuprins de patimă sălbatică, care se aruncă asupra trupului victimei, îl târăște și îl face bucăți, Vronski acoperea cu sărutări fața și umerianei. El ținea de mână și nu făcea nicio mișcare. Da, sărutările acestea au fost plătite cu rușinea. Da, mâna aceasta care strânge mâna mea e mâna lui meu. Ana îi ridică mâna și o sărută. Vronski, se lăsă în genunchi ca să-i vadă fața. Ana însă și-o ascunse și rămase tăcută. În sfârșit, făcând o sforțare, ea se ridică și le respinse. Fața ei era tot atât de frumoasă, dar cu atât mai mult stârnea Mila. Totul s-a sfârșit, șopti Ana. Nu mai am nimic pe lumea afară de tine. Nu uita. Cum aș putea să uit ceea ce e însă și viața mea? Pentru o clipă de fericire ca asta..." Ce fericire?" Izbucnia Ana cuprinsă de un sentiment de groază și de zgust care se strecură și în sufletul lui, fără voie. Pentru numele lui Dumnezeu nu mai spune niciun cuvânt, niciunul." Se sculă repede în picioare și se dădu la o parte. Niciun cuvânt," repetă Ana și se dezlipi de el cu o expresie de întunecată de snădejde, care îl prin stranul ei. Ea simțea în clipa aceea neputința de a-și exprima sentimentul de rușine, de bucurie și de groază cu care intra în noua ei viață și, decât să-l înjosească prin cuvinte nepotrivite, mai bine tăcea. Chiar și mai târziu, a doua zi, a treia zi, nu numai că nu găsea cuvintele care să exprime complexitatea acestui sentiment, dar nu era în stare să dezlușească nici ceea ce se petrecea în sufletul ei. Își spunea, nu, acum nu pot să mă gândesc la asta. Am să mă gândesc mai târziu, când am să fiu mai liniștită. Dar această liniște a minții nu o găsea niciodată. Ori de câte ori se gândea la ceea ce făcuse, la ce o aștepta și ce trebuie să facă, o cuprindea groaza și alunga aceste gânduri. Mai târziu, mai târziu, își zicea ea, când am să fiu mai liniștită. În schimb, prin somn, când nu-și putea stăpâni gândurile, starea în care se afla îi se înfățișa în groasnica ei realitate. O urmărea aproape în fiecare noapte același vis. Se făcea că amândoi erau soți și o copleșeau cu dezmierdările. Alexei Alexandrovici îi săruta plângând mâinile și spunea, Ce bine e așa!" Alexei Vronski era și dânsul acolo și el îi era soț. Mirată că acest lucru îi se păruse mai înainte cu neputință, ea le explica rezând că situația e mult mai simplă așa și că amândoi vor fi acum mulțumiți și fericiți. Dar acest vis o apăsa ca un coșmar și se deștepta îngrozită. Capitolul 12 La început, după întoarcerea lui de la Moscova, Levin tresărea și roșea, ori de câte ori își aducea aminte de rușinea că fusese respins. Dar își spunea. Tot așa roșeam și tresăream, crezând că totul e pierdut, când am luat nota 1 la fizică și am rămas repetent în anul al doilea. Tot așa de pierdut mă simțeam și când n-am izbutit într-o afacere pe care mi o încredinsat asesoră mea. Și apoi, acum că au trecut atâția ani, când îmi aduc aminte, mă mir că mi-am putut face sânge pentru atâta lucru. Tot așa va fi și cu cazul meu de acum. Va trece timpul și acest lucru mă va lăsa nepăsător. Dar trecură trei luni și Levin tot nu era nepăsător. Ca și în primele zile, amintirea celor întâmplate îl durea. Nu se putea împăca cu gândul că el, care visase atâta vreme o viață de familie, simțindu-se copt pentru ea, nu era totuși însurat și se afla mai departe de căsătorie decât oricând. Levin simțea cu durere, ca și ceilalți din jurul său, că nu este bine ca un om la vârsta lui să fie singur. Își aducea aminte că, înainte de a fi plecat la Moscova, îi spusese lui Nicolai, văcarul, un țăran naiv cu care îi plăcea să vorbească. Știi ce e Nicolai? Vreau să mă însor." Nicolai îi răspunsese iute ca într-o chestiune care nu suferea nicio îndoială. De mult ar fi trebuit să o faceți Constantin Dimitrici. Dar el era acum mai departe de căsătorie decât oricând. Locul era prins, iar dacă în închipuirea lui încerca să așeze în acest loc pe vreuna din fetele cunoscute, Levin simțea că lucrul acesta era cu neputință. Afară de aceasta, amintirea refuzului și a rolului pe care îl jucase îl chinuia ca ceva rușinos. Oricât își spunea că n-avea nicio vină, amintirea asta, ca și unele suveniruri rușinoase, îl făcea să tresară și să roșească. Avea în trecutul lui, ca orice om, fapte urâte pe care le recunoștea ca atare și ar fi trebuit să-l mustre conștiința pentru ele. Dar amintirea faptelor sale urâte îl chinuia mult mai puțin decât acele suveniruri rușinoase pentru dânsul, neînsemnate de fapt. Erau niște răni care nu vreau să se închidă. La aceste amintiri se adăuga acum refuzul și situația umilitoare în care trebuie să fie apărut el față de lume în seara aceea. Totuși, timpul și munca biruiră. Evenimentele mărunte, însă însemnate în viața de la țară, îi încețoșau încetul cu încetul amintirile împovărătoare. Din săptămână în săptămână, se gândea tot mai rar la Kitty. Aștepta cu nerăbdare știrea că s-a măritat, nădejduind că această veste îl va lecui de binera. Întocmai ca scoaterea unei măsele bolnave Între timp veni primăvara frumoasă, năvalnică, fără așteptările și înșelăciunile ei obișnuite Una din rarele primăveri de care ierburile, viețuitoarele și oamenii se bucură la oaltă Primăvara aceasta minunată îl învioră și mai mult pe Levin și-i gândul de a renunța cu totul la trecut Urmând să-și clădească neatârnat și cu hotărâre viața lui singuratică Deși multe din planurile făcute de dânsul, întorcându-se la țară, erau încă neînfăptuite, pe unul însă îl respectase de plin, curăția vieții sale. Nu mai încerca sentimentul de rușine care îl chinuia de obicei după fiecare cădere și putea să se uite fără sfială în ochii oricui. În luna februarie, primise de la Maria Nicolaevna o scrisoare prin care îl vestea că starea sănătății fratelui său Nicolai se înrăutățise și că nu vrea să se îngrijească. În urma acestei scrisori, Constantin Dimitriș se dusese la Moscova la fratele său și izbutise să-l convingă a consulta un medic și a pleca la o stațiune de cură din străinătate. Izbutise atât de bine să-și convingă fratele și să-l împrumute cu bani de călătorie, fără să le nerveze, încât Levin era mulțumit de sine în această privință. În afară de gospodărie, care cerea primăvara o deosebită grijă, ca și în afară de lecturi, Levin începuse în cursul iernii o lucrare despre agricultură. După planul acestei lucrări, caracterul muncitorului agricol urma să fie privit ca un element absolut, în tocmai ca solul și clima. Toate principiile științei agricole întemeindu-se prin urmare nu numai pe elementele sol și climă, ci pe elementele sol, climă și un anumit caracter invariabil al muncitorului. Astfel, deși ducea un trai singuratic, sau poate tocmai din pricina asta, viața lui Levin era plină. Nu l încerca decât arare ori dorința neîmplinită de a-și împărtăși gândurile care se nășteau în mintea lui și altor ființe, în afară de Agafia Mihailovna. Îi se întâmpla destul de des să discute cu ea chestiuni de fizică, agronomie și mai cu seamă de filozofie. Filozofia era subiectul preferat al Agafiei Mihailovna. Se desprimăvără târziu, în cele din urmă săptămâni ale postului mare, vremea fuse dar geroasă. Ziua, la soare, era desgheț, iar noaptea, gerul atingea șapte grade. Zăpada era așa de tare că puteai umbla cu căruța pe câmp. De paști nu se topise încă. Apoi, dintr-o dată, a doua zi de paști, se stârni un vânt cald, se îngrămădiră norii și trei zile și trei nopți turnă o ploaie repede și caldă. Joi, vântul se potoli și se lăsă o ceață deasă, cenușie, Ascunzând parcă tainele prefacerilor ce se petreceau în fire. Învăluite în ceață, aperea începură să curgă la vale. Trosneau și porneau stoiurile. Puhoe tulburi înspumate alergau cu o repeziciune tot mai mare. În duminica, Tomii, pe seară, se risipi ceața. Norii se împrăștiară ca niște miei, cerul se însenină. Venise primăvara adevărată. A doua zi dimineața se înălță un soare strălucitor care sorbi repede poșghița de gheață ce acoperise apele din ajun. Văzduhul cald prin se-a tremura, plin de aburii pământului renăscut. Enverza peste iarba veche cea nouă care ieșa ca niște ace. Se umfla mugurii mălinului, ai coacăzei și ai mestea lipicios cu miros de spirt, iar albina își lua iarăși zborul zumzeind într-un răchitiș smălțat cu flori aurii. Ciocârlii nevăzute cântau deasupra catiferei de verdeață și peste miriștile înghețate, iar în agâții plângeau deasupra mlaștinilor și a bălților cu apa cafenie stătută. Cocor și gâște treceau pe sus, gângând primăvăratic. Mugeau pe imaș vite nepărlite. Mii, cu picioarele strâmbe se jucau prejurul mamelor care behăiau, lăsându-și lâna pe mărăcini. Copii sprinten alergau pe potecile care purtau urmele tălpilor goale și începeau să se zbicească. Se auzeau glasuri vesele de femei venite cu albituri la gârlă. Prin curți răsunau topoarele mujicilor care își dregeau plugurile și grapele. Venise primăvara adevărată. Capitolul 13 Levin își trase cismele mari și pentru întâia oară în primăvara aceea, în loc să se îmbrace cu blana, luă pe el o scurtă de postav și se duse să-și vadă gospodăria. Trecea prin șuvoaie de apă care-l orbeau scânteind în soare. călca pe o poșghiță de gheață subțire, ba în noroi cleios. Primăvara e timpul planurilor și al nădeștilor. Levin și în curte și întocmai ca un copac primăvara, care încă nu știe cum și încotroii vor crește mlădițele tinere ascunse în muguri umflați, nu știa nici el lămurit de ce anume să se apuce în gospodăria lui, la care ținea atât de mult. Dar își simțea capul plin de cele mai frumoase planuri și gânduri. Întâi se duse la vite. Vacile erau scoase în țarp. Cu părul lucios și neted, după înăpărlit, ele se dezmorțeau la soare, mugeau și trăgeau la câmp. După ce se sătură de admirat vacile pe care le cunoștea până în cele mai mici amănunte, Levin porunci să le scoată la câmp, iar vițeilor să le dea drumul în țarc. Văcarul alergă vesel să se pregătească de mers la câmp. Văcăresele, cu poalele catrințelor suflecate, cu picioarele în calbe, nearse de soare, lipăiau prin noroi, alergând cu o în mână după vițeii nebuniți, care mugeau de bucuria primăverii și îi mânau spre curte. După ce privi cu încântare vițeii din anul acesta... Neobișnuit de frumoși, viției din iarnă erau cât o vacă țărănească, iar vițica Pavei, în vârstă de trei luni, părea o mânzată, Levin porunci să le scoată afară o albie și să le dea fân din iesle. În ocolul neîntrebuințat în timpul iernii, Constantin Dimitric văzu că ieslele făcute de cu toamnă erau stricate. Trimise să cheme pe Teslar, care ar fi trebuit după rânduială, să lucreze la mașina de treier dar lucra acum la adresul grapelor care se cerau a fi gata înainte de răsatul secului. asta îl mânie cumplit pe Levin. Îi era necască că în gospodăria lui stăruia veșnica neorânduială împotriva cărei a luptat din răsputeri de ani de zile. După cum află el, ieslele, de care nu era nevoie iarna, să răduse în grajdul de cai, unde se rupseseră, fiind lucrate ușor pentru viței. Pe lângă toate acestea, se văd că boroanele și toate sculele agricole nu erau drese, deși el poruncise să fie revizuite și reparate încă de cu iarnă, lucru pentru care tocumise anume trei dulgheri. Așa că boroanele se dregeau tocmai când trebuia să se iasă cu ele la grăpat. Le vin trimise după logofăt, dar porni și el să-l caute. Cu fața luminată, ca totul în ziua aceea, logofătul care purta un cojocel de miel, Venea de la arie, rupând în degete un fir de pai. De ce nu lucrează dulgherul la mașina de treierat? Încă de ieri vreau să vă spun, trebuie să degem grapele. Dar ce ți făcut asta iarnă? Și de ce vă trebuie acum dulgherul? Unde-ți estele din ocolul vițeilor? Am poruncit să le ducă la loc, dar ce să fac cu oamenii ăștia? Să căină logofătul dând din mâini. Nu cu oamenii ăștia, ci cu logofătul ăsta, izbucni Levin. Atunci, de ce te țin? Răcnii el. Dar gândindu-se că asta nu ajută la nimic, se opri în mijlocul vorbei și oftă numai. Ei, ce zici? Se poate semăna? Îl întrebă Constantin Dimitriș după o clipă de tăcere. Dincolo de Turchino o să se poată, mâine sau poi mâine. Dar cu trifoiul cei? Am trimis pe Vasili cu mișca să semene. Numai nu știu cum au să se descurce. Îi prea mare noroiul. Câte de satine seamănă? Șase. De ce nu tot? Strigă Levin. Faptul că însămânsau cu trifoi șase de în loc de douăzeci îl necăji și mai mult. Semănăturile de trifoi, atât după teorie cât și după propria ei experiență, ieșeau bune numai atunci când se făceau de timpuriu aproape pe zăpadă dar Levin nu apuca niciodată să semene la timp. N-am oamenii. Ce pot să fac cu oamenii ăștia? Lipsesc trei, nici semion. Trebuia să iei oamenii de la paie. I-am luat. Atunci unde-s oamenii? Cinci lucrează la compot, adică la compost, la îngrășăminte, patru vântură ovăzul, mi-e teama să nu se încincă.